Anders Holmberg. Ja, hej. Det är så att jag heter Janne. Hej hej. Jag har några frågor att ställa till dig. E jaha, ja. vad vill du fråga då då? Ja, men då undrar jag. Du ingår väl i aktivitetsredaktionen. Kan jag få tag någon som har med det programmet att göra? Ja, det har vi alla. Jaha. Jag, ja, jag ställer fråga. Varför fick inte Mats Dagelin vara med där? Det för att det handlar om Sverigedemokraterna. Nej ja, men det handlar... Vad sa du? här sajterna. Det handlar om Sverigedemokraterna. Ja, men Sverigedemokraterna har ingenting med avpixlat att göra då? Jo, det har de. Men då, varför fick inte Mats Dagling vara med då? då, då logan kom upp på avpixlat. Det, det, det var ju tatet Och, och så sen var det tydligt att det var avpixlat. Det är ju Mats Dagling som företalar en avpixlat. Absolut. Men det handlade inte bara om avpixlat. Det handlade om det allmänna eh, allmänna näthatet hos Sverigedemokraterna eventuella ansvar för det. Det var Sverigedemokraterna som var angripna, därför var Sverigedemokraterna inbjudna. <här> ja men, vad ska jag säga? <här> Sverigedemokraterna har ingenting med att göra. Ja, men, då, då, då kan ni ju kan ta dit ja, Stefan Löfven och stå för ansvaret för Aftonbladet. <här> det var Sverigedemokraterna som var angripna av Aftonbladet. Därför var Sverigedemokraterna inbjudna. Ja, men Anders tror törs inte stå mot Mats Dagelin. Ja, det är det där skogen klämmer? Jag menar, då skulle Anders Lindberg vilja prata med Mats Dagelin istället för. Ja, ja, men det vet jag inte. Det får du fråga honom om. om ja, det har jag gjort, men det, det, det kommer jag inte fram. Nej. Nej. Men, och, men vad jag menar, ni skulle ha såna, så starkt att ni kunde sagt att då kan väl komma in Mats Dagelin. Eller hur? I ett, I ett annat sammanhang så skulle vi absolut kunna göra det, men det var inte relevant i det här fallet. Ja, men det tycker jag som tittar, att ja, jag, jag förstår att du tycker det, man kan tycka olika. Vi tyckte att det var mest intressant att ha dem som var angripna av den som angrep dem. Jo ja, men snä, vad heter det? STH har ingenting med avkvickslat att göra. Ja men det var angripet av... Ja, men angripet, men var, varför angrip För att stödja olika typer av eh, nätthatsajter. Nej men det är väl ingen nätthats, det är väl den enda sajten som skriver sanningen. Det är väl enda stället så det, det finns inga hatar va? Det finns det olika uppfattningar om. Olika uppfattningar, blev det är mer hat för Aftonbladet då? Det var ett argument som framfördes. Det är... förfördes mycket folk från Aftonbladets sida, då hade röda kors Tanten här, Barbrofält, som mådde så dåligt. Ja. Visst. Det är mer... Jag menar man måste, man måste vara sund och föra en riktig debatt, för den debatten kommer ingenstans. Så. Men du, då vet jag. Du tycker att vi skulle ha bjudit in honom. Ja. Ja, ja men då är det framfört. Tack för att du ringde.